Nëndëruar, es-salamu alaikum, mirë se për të kohemi edhe sën takimin e radhës, dhe nga takimi kaluar, kemi folur në takimin e kaluar për libe në Allah Gjellal hu, mirë po nuk është e mundshme që një takim të shkurëtër të kushtojmë libe të Allah Gjellal të mjaftohim e kajtë dhe të kërujmë të ima tjera, është pak e fështirë. Ne takim ne kaluar kur kemi fulë për Kur'anin edhe tumë ne për Kur'anin e kemi prezantuar si një libër i shpërlimeve të mëdha. Vetëm leximi i tij çfarë shpërlimet jap. Mirë po, siçojtë seca, bereçeti i Kur'anit, mundësia përfitimit nga Kur'ani fillon nga leximi, por asesi nuk përfundon aty. Vazdon pastaj në për shumë fusha dhe sfira të tij tës ton, që ky Kur'an jep mundsi të mëdhaja për të fitu dhe për të shëru, si kur që është tema jonë, për të ngrit, për të formu, për të informu, për të vetë disu e shumë dhe tjera. Zotin e Koran fletë për këtë liber shumë. Ky liber është kështu, ky liber është kështu e kështu marat. Aja prezenton liber në ti, që ta njohëm ne për balë që farë liber jemi. Në kodër të prezentimit hynur për këtë liber, Allahu Jalla Wala that we will bring down from the Quran what is a healing and a mercy for the believers. Ne zbresim ne kët libr shëlim, yu ilaç, dallon ilaçi nga shërimi. Ilaçi është medikamenti që e përdorim, mund të shorohemi, mund të mos shorohemi. Dash Allahu that un zbres ne kët libr shërim dhe mbushir për besimtarët dha ata që punojnë me kët libr saka so, kimi smundjet shumë ta që nuk i gjejmë sholem. Të ndëruar vëllazë dhe motra, nuk ka smundje vetëm ajë smundja organike që kemi dhimbje, komplikime të caktuara shëndetësore. Sepse këto janë më rëndsi, më i thetu. Po janë këto smundje vetëm. Sa so, kemi smundje shpirtërore, smundje problematike për të vardhëtuën tutje, për të shjuar begatit, për të ndërtuar pore të mira me tjerët. A nuk ka smundje zilia? A nuk ka smundje pangopsia? A ne ka smundje urrëtia, a ne ka smundje smira, a ne ka smundje vetpëlqimi, a ne ka smundje me ndimësi, pa dyshim se po. Gjithta këto dhe shumë të tjera janë smundje. Allah po thot shërimin nga këto smundje në këtë libër kanë. A ne ka smundje e, e korrupsioni, hajnia, vrasjet, gjakderdhja, konflikti mes njerëzve, a janë smundje, a janë probleme, po. Ku është shërimi, të lomë tjo, në këtë liber? Shërim? So ka problem bashortore, të lashe, so familje të, të, të, të shka për derdura, të rënuara, të acaruar në aporte, kërkojnë shërim, kërkojnë rygdalje, fështi regjin, Allah dhëtë këtu e keni. A daj, të lomë të që e keni këtë liber, u të rëfyjas, u dhezuas, mësuas për juve, mjekë, që shëron plagët e juaja, plagët e lloj-llojshme të shoqërisë, që realisht po ngulfatin jetën e njerëzve, po pamundsojnë shfrytëzimin e, e duhur të begatieve, po acarojnë raportet mes njerëzve, madje po humbin kuptimin e jetës e shumtë dhira. Shërim madje mos harani edhe për dhimbjet e trupit, edhe për smundj organike. Kurani është shërim Në që farë aspekti, e para, Allah në Koran dhëtë, fes elu ahle dhikri in këntum la talemun. Në mësan adresën ku kër duhet kërkuar shërimin. Pytë një ata që din para që nuk dini. Shumë smudje nuk i dim Korani në odhëzan që ti kërkuim odhëzimet nga ekspertët. Kë e para, po e dyta, që është ende, ende, me rëndësishme është të se ledzimi i këti libri. Ndikon hmm. në Euh, largimin e shumë smundjeve. A ishe radiallahu anha thot, në shtëpin e Muhammedit alehi salam, kër ndokosh anë koha i përndonje smundje, se i dhem koka, i dhem veshë, qëka do qoftë, Muhammedit alehi sëratu sëram, i këndon të koran, e vendosë e dorën të gveni dhimbjes dhe i këndon të fjallët e Allahu gjemë dhe gjelalu hu, nga se Allahu është ajë që e ka shrimi ndorë, dhe ajë ka mundëzi për mes fjallëve të ti, të sh shërimin, të sildhë shërimin. Kjo nuk nuk kuptan se duhet braktisur medikamentet. Larga saj, e thashat dhe me herët. Kjo nuk nuk kuptan se duhet braktisur konsultimin me mjekun. Larga saj, mirë po, në kërkimin e shërimit, në kërkimin e largimit të dhimjive të juaja, shëqëran e edhe libën e Allahot. Të lomë tjo që e keni këtë qëtsuas, ku lezotë Kurani, qëtsuas në zamrat. Fjale Allah, Gjallal, Gjallal, Hu. Për ndaj, nëse ki dhimbje koke, vendëse dorën ku ki dhimbje, këndësur në l-Fatiha. Këndësur në felek edhe në nësë. Apo ki dhimbje tjera, këndë Kur'an. Dhe të zë Kur'an, Allahu Gjallu le më shërim. Pra e është shërim për smudit shëqërore, shpirtnore, mendore, organike, smudit të lojlojshme, është shërim. Të ljumë tjo, për këtë libri cili ju jep shpërimet të më dha, ju ngrit në gjenetit të lagjën në uala, u arregullon jetën, u asil shërimin, e shumë tjera që shpesoj të kemi rasin të shpalosim në takimet e arshme. E që thatë, shpesoj që këto fjallë, dhe ato që kemi të në meret, të nga vedesojnë kërshi këti libri, të kuptojnë si begatin më të madhe që kemi ndorën tonë, libri i zotit tonë, të ndihemi me dëvërtit, të lumë tërë që kemi këtë liber. Të themi të lumë të na për këtë liber, të lumë të na për shpërblimin, të lumë të na për shërimin, të lumë të na për shumë tira që këtë liber e s'jelë. Të nëruar, me dë vërtet kemi nevoj që të vendisuhemi kërshik të i realiteti. Kështu të kuptujmë liber në lojën levalë. Mos të bëjmë këtë liber vetëm për rraset saktuara të përdorim për rastet saktuara, që realisht më spaku është për to, si kur që të njështë inë, e njërë që ledzimi i Koranit bëhet për të vdekurin. Mirë, këa është qërë që tjetër, të të për duhet e për vetë e ke ledzu Koran. E ke ledzu vetës Koran. E ke përdor këtë Koran. E shërru me këtë Koran, e shumë të, të tjera. Ta provojmë, me të vërët do të bindemi se sot lume të rimi sa të privilegjuar, sa të begatuar jemi, që ndorën tonë kemi fjallin e Zotit tonë. Pra ndaj, kjo liber, si kur që ishte, liber i shpërlimet të më dha, është edhe liber i shërimit dhe i trejtimit dhe i kurimit të shumës mundjeve dhe problemeve tona. Të provojmë dhe paset dhe të binde një mesja me dë vërtet të rlomët ne për këtë liber. Zotit është për bleftë.